Bueno, denbora aldia bukatu berri duzue, eh? oraindik astetxo bat pasatu da, azken estropada e, lehiatu zen utela. Ez daki denbora eman dizun, ba, aste honetan zehar pentsatzeko eta horrelako bueno, urteko edo denbora aldiko valorazio bat egiteko? Bai, egitzen, ba, bueno, ja bukatu dugu eta, bueno, ja pixkat, ba, e, valorazio bat iten, orte ninten urtiagatikan eta, bueno, Bai gilla da, ba maila txikun emandula ta guztie biligiala, baina gertatzaena da ba, aurkarri gogorrak izan ditegula hortan. Bai urdai bai irutze aterako zertxo bait eh danangoitik ibiliala eta alerdatik ba garaipen bueno, ba, gainena berak lortu eta keo bai ikusi da baita baitare, sirmana, ba, ba aurkarri gogor izan dela, hor aurreko mailan eh bi talde ba bueno, ba, nola usatutako talde gisant zian, ba -ari oso ones entranzaileke ba bueno ba jaierakusten heria ba oso lanon daitebe lanario jeki baitare eta aldartatikan ba gogorrak eta bueno ba gukel goran jarrita gen euskan eta aldartatikan ba bueno ezta rxe izaten ez e gileesan ba oreka hori bilatzen zerren errendimendu onai eta geu aurkariak emandun errendimenduei eta bueno e, por sigatu gain de un lanekin baino ez horren posik irutze italako zertxo bait aurrexi bitziagen gendekala, baina gure errendimenduei begira aurkariak aurkaria parte utzita ikusirika ma ba, betira aurkaria ba oso onibiliala. Mm -hmm. Oroitaraziko dugu, bueno, Ligan zuek 3. postu eskuratu duzuela azkenean, baina cierbenekin horre puntuetan ez berdinduta. Ezakik, bueno, zertxo eta ipadu duzu dagoeneko, baina ezakik urte hasieran edo denmoraldi hasieran eh hauek ma, espero zen dituzten edo bueno, horrelako lana edo errendimendua espero zenuten edo bertsalde ba pixkat gehiago ere espero zenuten edo pixkat gutxiago aurkarien aldetik e, bai bueno urte guztitan, helburu bezala jartze duna guriei begiratuta aurreoko urte baino zertxobe geisio o igualibili alisadia ta horretatik gehonen errendimendu iritzite ditu hasioz beretik bibliotekean ta horrek gehitzealdi maila maila oso ona izan dela, ba hor da hor emaitza ez alare gustatu gaude emaitzaekin Gaur egun helako liga baten eta Sirvana biselako talde batekin bigarren postun, ba puntu berdinetan mukatzea iritzitzen meritu handiko lana da. Da ikusirikam, ba, bueno, ba, gure helburua hasiratikan ba, garaipenetik gertu biltzea da ikusi kendunen ba etzolarrexa ba saiatuko ga berri zureman maila mantentzen talde hortatikan ba erregularrak izan galeratuz bait maila altuan eta bueno, ba, konformatu behar izan geanakin. Mm -hmm. Eh, bueno, aipatdu duzu eh errendimendu ona erakutsi duzuela eta erregulartasuna ere e, aurkariak alde batera utzi ez, ba batzudan eh bueno, da ez, edo bertzeekin konparatzea eta agian bazuei begiraduta aurten eh helburua bete duzuela erraten alda, ez? Bueno, erregularrakin saltzarete eh demoraldeguzian zehar eta bueno, ba Orrena, e, alde horretatik e, positiboa, ez? Valorazio positiboa da. Zuen lanarekiko. Bai, hala da. Gehien bat ikusirikana, ba bueno, aurreko izan genitula ba e, baja batzuk eta genitun altekin iritsi zaigu mataldia ba, nahiko antzeko ertateko litzigukla, baina baikiatu gidu talde ba kopuruz zertxo bait motzo, motzo motzarekin es eta Alderatatik amo unuldakitak eta egiteko gaurain ba Bizkaia larriago ibilia, aurreko urte tamaino. Baino Baina, bueno, eh, olaxe bentsatuen duen aurtengo urtiea eta guk gunei behirauta bai puntuariki zertxo baito betzeko momentuk izan ditugula eta alde horretatikan ba saiatu berdeu hemendi aurrea ere bai gauza hoietatik an ikasi eta hobetzen Zuen filosofiare bada ez, arrobiarekin lan egitea eta zuen arraula, arraunlariekin, ba, bueno, hoien ez, e, sinestea eta apostua egitea e, beraiekin. E, alde horretatik, ba emaitza ezin hobek, ez, erran dezakegu edo bueno, ba, irugarren postori edo ezierbenekin, ba puntutan e, berdinuta egotea ikusita zemaila erakutsi duen, ba, zuen filosofiarekin aintzinera egitea. Eta horrelako emaitzak e eta lorpenak edukitzea, ba, bueno, ba positiboa da, agitz positiboa. Bai, du di gabe, eta hor ba, melitu eta ba, lan asko da horren atzetikan. Zaiatzegea, ba, bueno, gaztei aukerak ematen eta genetik maila amaten zen, ez da herresa, bere urteke berditu elako, baino hiltzet ondo bete deula hori eta ez deula hortan aldatu behar. E, arrobiko lana garrantzi ondilea mate jau, eta irutzei, ba, bueno, arraunak bizirin mantendu beratimada dau, hori dala bidia. Eta elkarte bertanen bertane, ba, bueno, gaztek ikusi behar duzte, ba, iristeko aukerak dituela, eta gainetik ez dut baxokatzeko aukerak, eta hori dagoela na, eta dortzatik han, ba, kirol meritua irutzei gehiodula, gertatzena da, e, ba, bueno, momentu batzutan bereiek garaipen alortzia, ezin ba, duen justifikatuko horroikokin bagarrekan gabiltzala ez ditu merituak enduko beraien garaipenei, oso talde honak eta oso lantxikure indutelako, baina gure gusta gaude inditukun balia bidekin, lortu ditugulako emaitza honak. Mm -hmm, bueno, hort artean ere kontxako bandera izan zenuten, e, bertze behin parte hartu duzue, kontxako bandera ba, garrantzitsu horretan ez, eta bueno, ez da kitze balorazio egiten duzun, orokorrean e, zuen parte hartzearekin e, kontxako bandera? Ba, bueno, e, beste edizion bat guretzako E, lehenengo talde egipuzko harra gehiatu geha, da hori garantitzu adabaita. E, egi esan, bai bilatu geha oso aurkarion batekin, urdei behi bezelako talde batekin, eta lehen esan deten bezela merezimendu oso zirabazitako bat izan da urdei behiten Eta gu piskak gehiatu geha, e, zapore gazi gozoakin, getien bat gure rendimentuan, bai guaz zertxo baita aspetik ibiri gehalako, baina hien ezitzeiten, bost amar sortzi segunduko rendimenduun ezginake sekularitziko urdebeik emandun rendimendua. Eh, baino bai bertan ere e, ikasteko momentu izan ditukula eta aldertatik an ba, bueno, ilusio eta gauakekin hobetu eske gauzoiek ba bai gala zertxo baita eskarru izateko gaikontsako estropetan. Sentitu zuen nola bait presio hori, ez, edo irabazteko edo emaitza honak lortzeko. Ez dakit, e, zuen buruari jarretako presioa edo kanpotik ere etortzen den presioa batzutan, ba ja dagoneko irabazi duzuenean zerbait, ez? Bazakit, jendeak ere eskatzen dizun maila bera edo gehiago ematea, ez? Eta batzutan ba hori sentitzen da, nahiz eta lan ona egin eta nahiz eta lortu dituzuen emaitzak, ba zein dira aukatu, e, direla, ez? Eta bueno, ba, denborak ere desberdinak izan daitezke eta bueno, beti ezin da maila hoben nianegon, eh, zaintzakit presio hori eren no, nolabait sentitu duzuen, eh, zuekiko edo kanpotik etorrita. Bai, asko irabastetikan gatoz eta normala da, ba bueno, ba goi maila hori horreodia, eh, eta aldortatik kan presiorik ka aurdinena, eh, nabaritu dena gehoneen buruaekin izan da. Horre iristeko gure izak bat ban deu eta horre iristeko ba izak era hori ba iritzit eh, garrantzitua izan dela. Eta aurten ere, ba bueno, alik eta hori goran jarrita gen euskan, baino kanpotika baino geio gionen izateko erai joan buruei persilua, ba gehoneke errendimendu none ema nahi delako eta goi maila nahi delako. Bai. Bueno, e, ala ere aipatu duzu, hobetzeko ahuntz dagoela oraindik eta bueno, aurten ze zenbait gauza ikusi dituzue, hobetzen ba, obe, hobe hobezen aldirenak. E, horrek ere, bueno, aitzar opena matendo ese tokizunerako, ba, beti hobezeko aukera edukitzea, ona delako ba, zuen e, bueno, ba, baita zuentza, zuen arraunlarientzat, eh bueno, pa, norbait exigitzen delako, baina modu honean erran daud modu positiboan exigitu, ez? Hori da. Eta ilusio eta E, gogona ukitzeko eukitzeko, ba, berda, ez, betire, ba, ze horrek ez egitzia, aliketa alik eta gauziko neneiten. Eta bai egila da e, zuk lortzezunen hori baguna aurkari emaitzare begiratu, berda, irakorketa bat ateratxako garain. Eta irabaztia bakarrikan ez du balio berri zan, ba, estimulo bezala honea etortzeko egunero ondo pasatzea, ez, bestela alperrikan gabiltza hemen. Baina bai gehonen gauzak ondoiteko ilusilua eta alik rendimendu honen ateratzeko gure eta aldiai hor bai izan behar deula iltsait, ba, bueno, ba, esik jentek edo eguneroko lan horretan, ba, gauza konditeko nai eukitzia ez, eta hortan saiatuko beha mendikana horreare. Bueno, orain demoraldea bukatuta eta, bueno, porralde ikiki batzuk izanen dituzue, denak, bueno, barna sa hartzeko ez, eta beharrezkoa demoraldea gogorra egiten eta, bueno, hainbertze hilabeteren ondotik, Bueno, ba, behar duzu ez, deskantzua ere, importantea delako, kirolaren parte ere delako atxedena. Ez dakit, ala ere, bueno, zuek atxedena ere gutiz, e, berriz ere segidan e, negua baino piskat lehenago astentzarete berriz ere entrenatzen. Ez dakit ja horri begira jarriz dareten, edo oraindik ere goizegi den eta, bueno, ba, oraindik ere burua lasaitu behar den pixko bat. Bai, Dudi gabe lasaitu behar da, eta raunar iri esate joan hitzak izatea, ba guen, ba guen, ba deskonektatzeko eta lasaitueteko eta bai egia da gehonek askotan ba bueno, orain e, egun garrantzitsuak izate ja bat, ba bueno, hurrengo urteahi begira nola osatuko gean taldia jakiteko, ez? Eta deskantzu piskal bai, baina ez guzti deskantzua geien bat psikologikoki ba berri ere, ba presten berdez ulako hurrengo taldia osatzeko hurrengo urtekoa. Mm -hmm. Bueno, ba, hori da, hemen dugu elkarrezketa, e, aipatu duzu ba, valorazio positibo egin daitekeela egin duzuen lana egatik, noski e, dudarik gabe, eta bueno, ba, gure partetik zoriontzea galitzen zaigun, ba, zuen filosofiakin aintzinera egitean, hori ba, ere importantea delako ez es, eta es eitzitzea emaitzaunak ez direnean etortzea. E, bueno, ba aintzinera egitea aipatu duzu, ba bertso batzuk ere bilatu berdirela ona pozik etortzeko eta hori, bueno, ba balio txua da noski. Beraz, zorionak alde horretatik eta bueno, ba, izanen gara berriz ere zuekin, datorren denboraldiari begira, bueno, hartu dituzuen indarrak berriz ere hemen aipatzeko. Bueno, ba, eskerrik asko, Mikel. Bai, eskerrik asko zuei da nahi zuen arte.